Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Game Over, en gamingpodcast med mig, Ultrafail. Och mig, Mabaja. Vi sitter här, det är fettisdagen, det är snökaos utanför fönstret, men vi är i studion. Jajamän, vi lyckades ta oss hit ändå, vakna upp alldeles chockare till den här snön. <skratt> Vintern har kommit till ja. Västerås, höll jag på att <skratt> säga. Västerås, herregud. Nej, men heter den inte West det? Westerås? Game of Thrones? Oh my god, nej. <skratt> O oh, harregud. Ja, nej, nej om vi, vi fortsätter vidare här i formötta. Ja, jag menar vi går in på någonting vettigare istället. Ja, har det hänt nåt kul på sistonden? Ja, massvis. Vi har spelat spel och grejer. Ja, så vad mm. har vi spelat spel? Det är sånt som händer när vi sitter, sätter oss ner och ska göra någonting. Ja, jajamän, och som vi pratade om i ett uh, tidigare avsnitt så mm. har ju vi faktiskt nu varit och gästa att Pents of Gaming. Det har vi varit absolut och uh, när videon kommer ut, jag vet inte helt säkra på, vi tyckte han nämnde någonting om runt 28ande. Ja, slutet på februari. Jag har precis. Så att det slutar på februari, börjar på mars så hoppas vi att vi är med i ett avsnitt på Pants of Gamings Youtube-kanal. Ja, så det får ni gå och titta på. Vi lämnar ju självklart en liten länk i beskrivningen också Själv... så att ni vet vad ni ska gå. Självfallet, självfallet. Så att det det var det var jättekul. Ja, Ivan, det var fantastiskt. Ni kommer säkertligen se det lite på mig om ni tittar att jag är väldigt nervös. Ja, det var jag också. Jag blir alltid väldigt väldigt nervös när jag ska vara med i bild också. Ja, men det det är samma sak när vi när vi ska göra våra liveavsnitt härifrån. Ja, je man blir, man sitter aldrig spänd och nervös och vet inte riktigt vad man ska säga. Och man vet inte vad man ska göra av kroppen liksom. Precis. Man sitter och gör jättekonstiga rörelser som man inte gör annars. Och vart ska man titta? Ja. ja, speciellt nu när vi också vi hade ju en liten en webcam konversation samtidigt också då så att Jajamän. vi kunde se varandra så man kan prata lite mer naturligt så att säga. Och då visste man inte riktigt vart man skulle rikta ögonen, ska vi rikta koll in i kameran, ska man kolla på bilden på honom, ska man liksom så mina ögon kommer ju ni, ni kommer se det de flackar fram och tillbaka hela tiden. Men huvudsaken är att uh, jag tror det blir ett uh, toppenavsnitt för att vi hade fantastiskt roligt. Oh ja, det hade vi. Det var jättekul och jättekul och jättebra liksom anordnat också av uh, Pants of Gaming. Ja, Emma. Så det var jätte det, Ja nej det var jättekul och vi snackar ju lite gärna där då om våra framtidsvisioner av 2020 kan man säga för att ja, inte spoila för mycket. Ja men som sagt inte spoila för mycket utan man får gå in på Pants of Gamings Youtube kanal och ta en titt där när avsnittet är släppt. Precis. Vi delar väl det på våra sociala medier också antar jag när det, det kommer. Vi gör det. Jajamän. Jag vore vore chockad om vi inte gjorde det. Ja. <laughs> Men vi, vi har ju som sagt vi har spelat lite spel också. Ja, jag har ju äntligen gett mig in och tasta ett spel som Ultrafilled pratat om i podden förut. Mm. Nämligen Slay the Spire. Ja, jag menar så. Ett roguelike deckbuilding game mm. Mm. som som jag nu äntligen också har fått testa och tycker är lika fantastiskt roligt som Ultrafail. <laughs> ja men. Men vi vi ska inte prata för mycket om det utan vill ni höra mer ingående om det så kan ni alltid kolla tillbaks till avsnitt 51 då Ultrafail faktiskt förklarar och pratar om detta. Ja, precis. Någonting jag vill nämna där bara är ju att det har ju kommit en uppdatering sen dess. Det har kommit en till karaktär som man har låst upp. Ja, precis. Uh, The Watcher. Mm. Eh uh, jag själv inte testat The Watcher än. Eh uh, jag har låst upp den men inte fått möjligheten att testa för att mm. jag sitter och Leker loss med de andra tre gubbarna fortfarande då, jättekul. Precis, precis. Eh, jag, jag vet inte, vad var det man behövde göra? Var du tvungen att losa upp? Eller klara att spela med alla tre gubbarna för att losa upp den? Eller var det bara en? Jag kommer inte ihåg vad du behövde göra, men inte med alla. För jag har ju inte klarat det med Silenten. Eh, just det. Har just inte det inte jag? Jag har klarat det med The Defect och mm. Ironclad. Då är det nog bara en man behöver klara det med då. För att jag har ju bara klarat med Ironclad en gång. Men det var ju innan den här uppdateringen kom så att det räknas tydligen inte. <laughs> ja men jag tror det är två. Ah, Okej. Okay. Ja, ja, men då så. Då ska jag bara klara det men till då. Nej men för jag tror första gången du klarar det så låser väl du upp det defekt. Nej, Nej, den får du ändå. Man fick då, ja. Men det det du låser ja, upp är ju Ja, det får du... man ändå. Jag för det defekt var ju första jag klarade det spelet med. Precis, precis. Och sen klarade jag det med Ironclad och nu försöker jag klara det med The Silent. Och sen när jag har klarat det med The Silent, då ska jag ge mig på den nya The Watcher. Ja. Min favorit i alla fall är ju The Defect. Och jag älskar ju honom för att uh, det finns en taktik som man kan satsa på kortvarianten som kallas för Powers. Mm. Och man bara matar ut Powers och det är helt insane roligt. Ja. Men som sagt, det är... Det låter lite förvirrande nu när vi pratar om det när vi man inte har förklarat vad det är för spel men Precis. som sagt hoppa tillbaks till 51 så kommer ni förstå vad vi har sagt nu också. Jajamänsan, det var <laughs> det var kul då och det är fortfarande kul så. Fantastiskt att, roligt och det fortsätter uppdateras och det blir bara roligare och roligare. Jajamän. Så att kolla in det om ni inte redan har gjort det. Ja, man kan bli alltså det är ju som sagt roguelike så jag blir ju lite irriterad på det i mallanåt. Blir jag också det förhållandet. Det är värt det, det är fantastiskt roligt och på tal om att gå tillbaks och spela gamla spel så har ju faktiskt jag gjort en en, en samma sak. Jaha, vad har jag, du spelat? Jo, jag har gått tillbaka och spelat Hotline Miami igen för oh. jag tror att det är typ femte sjätte gången som jag spelar igenom den nu. Ja, men. <laughs> och jag tycker det är ett fantastiskt kul spel. Eh jag kommer prata lite om vad det är alldeles strax. Eh anledningen till att jag fick upp suget igen är för att jag har kollat lite så här, ja men var det vart vart har jag mina achievements och sånt där. Så det är bara ett par achievements kvar på Hotline Miami nu alltså. Jag försökte ta dem men det gick inte. Det är försvåra. <laughs> det är försvåra saker. Det är typ att ha bästa betyg på varje bana och sånt där och det det är svårt i det här spelet. Vad är det för någonting då? Jo, det är så här att Hotline Miami det är ett vad ska man säga 2D top-down actionspel som går ut på att man går runt och mördar jättemycket folk. Okej. Okay. Ja, Jamanson. Eh, det är ett väldigt väldigt våldsamt alltså hypervåldsamt spel men i väldigt basic pixelgrafik uppifrån och ner. Det är gjort utav två personer egentligen, eh Dennis Verdin och Jonathan Söderström. Det släpptes 2012 och utgivet utav Digital Devolver. Ah, ja, ja det är de där små Små indiespel brukar ju vara ganska speciella. Väldigt speciella, många är också väldigt brutala. Ja, <laughs> mannen. På vissa brutala på ett gulligt sätt och vissa brutala bara brutala. Och det här är ett av de som är bara brutala. Du spelar alltså som en, ja, huvudpersonen Jacket kallas han för. Och i början av spelet så får du du får ett tutorial hur hur du slåss, hur du plockar upp vapen, hur du skjuter med skjutvapen och så vidare och så vidare. Och du kommer in i ett rum där du träffar ett par folk som sitter i mask. En tjej och två killar som sitter med masker på sig och pratar med dig och ställer konstiga, skumma frågor till dig och sedan så spolar man tillbaka i till tiden och du börjar ditt äventyr. Det som händer är att du får ett telefonsamtal eller du du du har ett telefonsamtal inspelat på din answering machine för det här är på 1989 spela det här utspela sig en alternativ dåtid kan man säga. Och eh du har ett meddelande på en som säger att du har fått ett paket kakor skickat till dig. Det visar sig att det är inte kakor utan det är instruktioner på bort hur ska jag väg och hämta en väska och en en djurmask, alltså en mask av ett av ett djur som du tar på dig och sedan så springer du iväg och slår ner lite folk och hitta den här eh den här väskan som du ska ha och så tar du den och så lämnar du in den i en dumpster och eh, mördar en hobo som går för att attackera dig när du gör det. Tredligt. Mm. <laughs> eh det som är lustigt med den den utliggelsen som man har i spel då det är att det är enda gången som ens karaktär verkar visa någon typ av att han ångrar sig för det han gjort. Okej. Okay. Allt annat i spelet det är bara han han är bara psykopatisk liksom. <laughs> ja. Eh, men ibland är det gött att bara få gå in och vara super brutal och super liksom så för för att få ur sig ditt aggressionen liksom. Ganska roligt att du säger det. Ja. Jag läste en liten artikel mm. om en tweet som masseffekt en masseffekt skaparna har väl lagt ut. Ja. Och det visar ju sig att det vad vad var det typ 90 av folks beslut i 90 spelen är goda. Ja. Du kan göra goda och onda beslut där. Ja. Och han tyckte han var det så glit lite sålt ju till och med med det här twetten han gjorde om att a ah, här gör vi ett ett spel där du kan få ut dina onda aggressioner och grejer och vad gör folk? Jo, de väljer de snälla, goda, trevliga alternativen. Jo, men det är ju för att alltså i de spelen så vill du ju leva in det själv i karaktären så mycket som möjligt så ja, jag tror att man. du i försöker göra beslut baserat på det. I det här spelet blir du tvingad till att göra det. Här, <laughs> att, annars kommer du ingen vart. Du måste vara hjälpfolk liksom. Ja, jo men. Ja, tillbaka till Miami. Ja, tillbaka till Miami. Eh, det här utspelar sig som sagt i Miami då. Eh och eh, hotline-delen är ju för att varje gång så blir du upp innan varje mission så blir du uppringd. Du får ett mission som är i, vad ska man säga i eh du får att ja men åk till den här skolan för att eh, barnen har varit stygga. Så att allt allting är allting alltså, är. Alltså det där låter inte bra. Du berättar om hur brutalt det här spelet är och att man mödar det... och håller på. Nu nu åker man till en skola för att man här... har varit olydig, ja. Du åker inte till en skola utan det här är det alltså kod för att ja men du ska hit och ta bort dem här eller Ja liksom... okej. Ja ja. Jag jag började få lite kommer då det gamla postol. Oh. Jag börjar få lite postol vibbar där. Ah. Uh, oh. Postel, där har vi ett annat sjukt spel. Ja. Jag tänkte vart är han på väg med det? Ja, ah, nej, det är inte riktigt det utan det de de du har i äld, det är ryska mafian. Ja okej. Okay. Ja ja, men det känns lite bättre. Ja, ja men sen eh det det nämns åt eh det som sagt, det här är ett alternativ dåtid. Eh det visar sig att Ryssland skickar en atombomb till till Amerika. Ja, idag. Ja, och den exploderar och det är därför som det startades en America Russo Coalition och den eh, har då gjort att att den ryska maffian har kunnat ta över i stort sett hela Miami. Ja, oh, okej. Okay. Eh så att det är det vi är där för att göra nu. Det är mycket av det här får man reda på i i spel 2. I uh -huh. i spel 1 så är allting väldigt väldigt vagt. Du får förstå att det är ryska maffian som du håller på och har i hel. Eh du vet bara inte riktigt varför. Men det det är anledningen i alla fall så att i du, du får varje uppdrag, uppdrag då börjar med att du får ett samtal, du får en adress som du ska åka till. Du åker till den adressen och har det ialla där. I början på varje uppdrag får du också välja en utav olika som den här djurmasken då som du hittar på olika sätt genom spelet låser du upp fler och alla djurmasker ger dig någonting speciellt. Det är typ såna här partymasker och såna grejer. Precis. För när du säger alltså djurmasker, det första det låter som är att du det är liksom ett huve på av en gris du sätter på, det är ju. Eh, ja. Alltså inte plast. Men men åter åter det nog <laughs> gå tillbaka och gå tillbaka till mm. Hotline Maya med 2 så den första sån masken är faktiskt ett riktigt panterhuvud som någon kan okay, se på så i yeah, så att Så att ja, I guess. Ja, okej. Nej, men ja det är, det är alltså såna här party plast eller gummimasker som yeah, man yeah. har på sig. Liksom. Halloween. Halloween masker, ja precis. Eh yeah, yeah. uh, och de här olika maskerna när de gör ger de olika saker. En av mina favoriter är Don Juan som är hästmasken just för att den ger dig Lethal Doors så att när du öppnar en dörr istället för att bara nocka en nockar ner en person så dödar han dem och ja. kan bokstavligt bara sparka upp en dörr och ha helt folk på andra sidan då. På andra sidan av dörren. Ja, det är coolt. Eh, den den går att den går att använda till sitt eh sitt till sitt för det är väldigt väldigt lätt genom att när om du skjuter med ett skjutvapen så blir ju folk alertade runt omkring. Det som kommer springandes står du då på baksidan av dörren när de kommer springandes så bara sparkar upp den för att de de vill komma komma till dig så så kan du bara stå och ha igenom i ett rum. Det är nice. Det är nice, men eh se det får man inte så mycket poäng för i stället då utan du får ju poäng för att hur hur snabbt du klarar en level, hur mycket variation du använder för att klara den, hur mycket eh olika vapen då eh och olika sätt att du har gäll folk på som du klarar han på och hur lite du blir sedd så att det det och där är det det är ju det som är den svåra balansen då för att du får poäng för hur lite du blir sedd men du får också poäng för hur baskt du är liksom hur mycket du vågar gå bara gå rätt in och göra saker så att man måste hitta en balans emellan de här två. Det är svårt med det. I alla fall emellan uppdragen så får man lite story beats då som du åker till en liten närbutiken, en liten pizzeria, en videobutik och en bar där du har en polare som jobbar samma polare jobbar på alla de här olika ställarna av någon anledning. Det det visar sig sen då senare att det kanske inte är fullt så det faktiskt har gått till utan du kanske hallucinerar vissa delar av det här. Eh ganska tidigt i spelet så får du ett uppdrag där du räddar en tjej ifrån eh istället för att bara gå in och mörda allting så faktiskt tar du med dig en tjej som har blivit eh är antastad på något sätt Jag tar med henne därifrån och räddar henne och sedan så börjar hon bo i din lägenhet och allt eftersom då så ser man i din lägenhet du börjar varje mission då så kan du börja se hur saker förändras när hon har liksom bott där ett tag så att först och främst så börjar saker blir lite lite blir lite, lite mer städat och eh du helt precis så finns det en till säng i i sovrummet och lite andra sådana saker så att eh man man gör liksom kopplingen att ja, men hon blir ens flickvän allt häptes om då. Och eh, samtidigt så ser man också runt omkring i lägenheten så kan du börja hitta tidningsutklipp från de här olika morden som du har gjort då. Alltså liksom polisen pratade polisen har skrivit om eller pratat om och eh, journalister har skrivit om de här eh morden utav maskerade en, en maskerad man då. Så man tydligen klippte ut de här och spara på de här klippen också då. Det måste jag ha lite minnen. Ja men precis. Så att, ja, nej. Det är inte alla som kommer ihåg den där kvällen när jag möter en hel rysk maffia inne på närkrogen. Nej, precis. Det är, Det är ju så väldigt lätt att det bara liksom glömmas av. Glömmas av, ja precis. Ja, nej men precis. Det det är och sen en ett tag in i den här så börjar ju det också liksom emellan de olika delarna. Det jag tror att det det är några olika kapitel per del kan man säga. Och mellan de här delarna så kommer man ut tillbaka till det här mörka rummet med de tre eh partymaskibärande karaktärerna som ställer sig ställer istället lite olika frågor till till slut och det är liksom do you like hurting people eh who are making the phone calls och så vidare och så vidare. Så att man och varför är man här? Varför är du här just nu? Så och det är ju saker som man då vill få svar på genom spelet helt enkelt. Det är en sån sak som pushar ifrånåt hela tiden. Och ja, eh den den det sista som jag har att nämna om spelet egentligen är också vapnena som finns i det. För det finns en uppsjö av olika vapen och allt eftersom du spelar spelet så låser du upp fler vapen att kunna hitta på de olika banorna då. Och där är ju då allting från alla ja, skjutvapen till början men du har liksom arm ja, pistoler, pistoler med silencer, du har AK-47:or, du har Uzi, du har shotguns. Man har en hel uppsjö av olika roliga, intressanta vapen och sl slå ihjäl och skjuta ihjäl. <laughs> ryska maffian med. <laughs> Precis. Eh en eh, och när det kommer till liksom slagvapen då så är det ju ett om träffar du med ett slagvapen så är du nedslager med en gång. Det är samma sak med kulorna egentligen. Men eh, slagvapen är ju tystade så därför kan du låg liksom använda det för att smyga smyga runt mycket bättre. Medan som du skjuter som sagt då blir du då hörste hörs och folk på det på ingen till där du, där de hörde dig ifrån. Och det är då man får ta ta tag i dörrtaktiken. Det är då man tar tag i dörr dörrtaktiken ja. Eller så har du en annan mask på dig som är Fists of Fury som gör så att du, varje gång du slår utan någonting i händerna så så har du hela mox också. Det det går ja, också det bra. Nice, nice. Det går också bra. Nej, det finns eh, Alltså så otroligt många sätt att ha i el folk på i det här spelet och det, det blir aldrig så påtagligt just eftersom eftersom det är så pixelerat men samtidigt så finns det vissa lägen som du verkligen det verkligen är påtagligt vilket gör gör att du ibland liksom ifrågasätter dig själv vad fan är det du sitter och spelar det hade varit det hade varit en mycket mycket råare sak ifall de hade gjort det i Unreal eller CryEngine. Oh, alltså jag jag vet jag vet om de hade ju kött att sälja sig. Det är klart att det hade kunnat göra. Det finns ju som sagt Postal och andra såna ja. spel så att det det de finns ju i lite mer realistiska men, men vissa spel känner man att nej ah, men det jag förstår varför det är pixeltgrafik mm -hmm. på det här spelet. Ja mm -hmm. det här är ett av dem. Eh men det är de gör istället då eftersom sagt det grafiken är väldigt sparsam. Men de har varit väldigt väldigt duktiga på att lägga in saker som ja som de här tidningsklippen och andra såna här grejer då. Så och små detaljer i lägenheten som förändras allt efter som eller små detaljer på olika baner som som får en att liksom liksom pausa till nästan och bara vänta lite nu. Mm. Det här var inte här innan. Och sånt så att ändå med den här liksom grafiken så har de på något sätt får fram ännu mer än vad det tar bort på något sätt. Eller det är skumt. Jag vet inte riktigt hur de har gjort men de är väldigt bra designers helt enkelt. Sedan så har ju musiken väldigt mycket mer att göra också. För att musiken är den är väldigt pumpande, väldigt bra, väldigt alltså det det är ju ett soundtrack som jag kan sätta på när jag är hemma och bara sitta och lyssna på för att det är så fantastiskt bra. Men det, och det vill här jag prata lite om att att helt precis kunde du få liksom sitta ner och bara fundera på vad fan är det jag sitter och gör. Jag bara springer runt och har jävla massa folk och det är och lyssna på bra musik. Ja, men precis, men det det är det här för att musiken pumpar och den har igång det och den är jättebra och den är spännande och den är grym. Och sedan helt plötsligt när du har dödat den sista personen på banan så bara den bryts helt. Och du får liksom den det är nästan det kommer en liten ja men det blir, det blir inte helt tyst men det blir liksom en sån record scratch nästan som och sen så blir det en liten mystisk underton bara eller bas liksom grej som som går igång och det är nästan som att musiken dömer dig du <laughs> får liksom för först liksom så fort du är färdig med i din aggression så är det verkligen så okej okay, alla är döda huh. Vad gör så jag såhär, jag nu? Vad det värte? Ja men precis. Så det är verkligen som att varje gång som du klarar en bana så dömmmer hela spelet dig bara nej, nu har du gjort det igen. Och man man förlåt. Då? Du kunde inte hålla igen lite. Nej, precis. Och det är väl lite det som har är själva storyn i spelet också. Det är ju att att du spelar ju en en person som uppenbarligen har är väldigt brutal. Är väldigt brutal och har har gått anhingst liksom. Ja, i man. Så att nej, det är de har fått in så väldigt mycket story och så väldigt mycket intressant i det här lilla lilla spelet så att jag måste tippa min hatt till dem alltså det är fantastiskt. Och som sagt jag har spelat det här ganska många år. Kommit tillbaka jag till det om och om igen och det är fortfarande lika fantastiskt så att någonting något rätt har de gjort. Det finns till PC, det finns till Mac, det finns till PS3, PS4, PS Vita, Linux, you name it. Det finns det allt. Ja, <laughs> helt enkelt. Precis, precis. Nej, sätt nej. Grymt spel. Grymt spel. Eh men det blir långt för det jag har att säga om spelet. Det är som sagt det är inte så särskilt stort. Jag tror att du kan blossa igenom hela spelet på en kväll ifall du verkligen bara sitter ner och spelar spelar allting så att det det ja, nej. Bra spel. Ja, heman, ja, men det är <laughs> nice. Det är nice. <laughs> Något annat som är nice är ju att 2018 19 augusti Oj, det är ett tag tillbaka. Då gjorde vi ett litet ARPG-special-avsnitt och gästades av Max. Ja, ja just det här, precis. Då pratade vi om ett spel som var i väldigt Early Access-stadiet. Mm. Nämligen Våldsen Lord of Mayhem. Jajamensan. Och det är ju ett fantastiskt ARPG i stil med Diablo Path of Exiles Dungeon Siege. Det är hack and slash mm. som det även kallas. Jajamensan. Det är ju så att de har ju nu äntligen gått ur early access 13 februari 2020. Så yeah. nu har ju spelet äntligen släppt och jag har kastat mig in i det och totalkörde just nu för att Absolutely. jag älskar det. Ja, det är bara huvudrätt in. Ja, i man. Så jag tänkte ju det är vad jag ska prata om nu. Ja, ja men Fonsen. precis. Precis, precis. Det, wow, så get spel. Ja. Det jag ska inte alltså Jag ska inte spoilera story någonting överhuvudtaget egentligen. Nej. Det är en ganska kort story. Eh mm. jag skulle kunna kalla storyn ett stort familjegräl. Mm. Absolut. <laughs> ja. Ja ja men jag ser vart det kommer föran. Ja Ivan. Men att så säga inte, det håller tre akter. Och sen börjar det man egentligen är ute efter i alla såna här spel och det är ju endgamet. Ja. Och som sagt, det är Precis i stil med Diablo och Path of Exile, det är den sortens uh, spel. Mm. Man kör igenom storyn, den är en ganska skön story, inte för mycket, inte för lite, det är egentligen inte det man är ute efter. Nej. Eh, uh, man man tar sig till endgamet och det är där då man kan börja göra roligheter som till exempel i Diablo 3 så börjar ju man göra bounties och rifta som mm. det kallas. Eh, mm. uh, här i Wolvesen istället då så gör man uh, Eh uh, ja, vad ska man kalla det? Eh uh, man gör uh, snabba missions på på en board. Ja. Eh yeah. uh, och det gör man egentligen för att man vill ha en ny turn. Yeah. Jag, jag ska gå in på vad en turn innebär lite senare. Okej. Okay. Och sen har man även då ett annat mode som är Expeditions eh uh, map. Och det är det som är ungefär som Rift och liknande i The Diablo mm. där man försöker ta sig längre och längre och det blir svårare och svårare för varje varje ju mer man klarar helt enkelt. Precis. Jag jag har inte kommit så pass långt än. Jag spelar det också. Eh men jag har inte kommit så så långt än så att jag är på akt 2 nu då så att jag är väl någonstans ungefär halvvägs igenom kan man säga. Eh och jag har ju inte kommit hit än så det ska bli väldigt intressant att veta mer om vad endgame:et faktiskt är. Jag spelar ju genom spelet för att jag Jag älskar Diablo. Ja, ja, jajamän. precis. Och det är ju man får ju en väldigt väldigt stor Diablo feeling i mm. Volsen också. Framförallt Diablo 1 och 2 skulle väl jag vilja säga. Ja, jajamän, precis. Eh jag vet inte riktigt. Jag har för mig jag har inte extra kollat det så ta ta ta det inte på för fullt allvar, men jag vill vill minnas att det sitter någon från det gamla Diablo-teamet i Volsen nu också kay. Och att ja, det har ja. varit med en inte från Diablo 3-teamet utan från de äldre Diablo-teamen då. Precis, precis. Och att bland annat det är det därför man får så mycket Diablo-feelingsida. <laughs> det är inte det är inte en omöjlighet med tanke på som sagt. Hur mycket diabol känslar det? Jo, ja, jag ska lägga in en spoiler om om storyn här. Jag kommer inte berätta varför det är så, men jag måste berätta att det, det blir det så. Mm. Och det är så att när du har klarat spelet så av diverse olika anledningar så kommer du nu vara den som styr staden som spelet ut, utspelar sig kring och staden där du går och träffa dina shopper och köper och säljer items och såna här saker då. Mm. Den staden är det du som kommer leda. Mm. Och i och med att du gör detta då så är det även du som bygger nya hus och uppgraderar staden på olika sätt. Med diverse olika byggnader och sånt. Och de olika byggnaderna och dylikt som du uppgraderar ger dig olika bonusar. Mm. Som till exempel i början så har man fyra stycken skills på sin skillbar som du kan binda till knapp 1 till 4. Mm. Och även en på höger musknapp. Ja. Yep. Eh så det blir ju 5 egentligen från början då. Ja precis, precis. Eh och du kan låsa upp en skötter då som är på nummer K5 på temporedet. Precis. Eh genom att uppgradera en specifik byggnad i staden. Ja, ah, det är så man får tag på den. Ja, i man och du kan ah. även låsa upp en ny passiv skill point också. Och och du har även sån här små byggnader som ger dig olika bonusar som till exempel bygger du en byggnad så kommer du alltid ha mer eh, gold find. En annan byggnad ger alltid mer magic find och såna oh. här saker då så att din gubbe blir bättre och du kan även låsa upp lite andra roligheter. Jag ska inte spoila för mycket för det finns mycket att låsa upp där i alla fall ja. som är, som är roligt. Det är jättekul. Och det är så att det finns två stycken valutor i det här spelet. Du har guld och du har eh, primordial essence. Ja. Primordial essence använder du för att uppgradera dina skills mm. och även då under endgame för att bygga och uppgradera byggnader. Jaha, okej, okay, ja. Ja. Ehm um, Och då finns det när du är väl då kommit i endgamet, då låser du även upp en till valuta. Okej. Okay. Productivity. Ah. Och det det är typ en ikon som en hammare. Det det är till mm. för det behöver du för att dina byggnader ska bli byggda. Yeah. Om du till exempel väljer en byggnad så kan det vara att den här behöver 1000 productivity. Och då får du en viss mängd productivity per game turn. Ja. Och det, det jag försökte säga precis, där i början precis. då. Ja, ja. Jag kommer tillbaks på det här med turn då. Ja. Och en game turn är när du har gjort ett mission. Mm. Till exempel att du har gått i det här bordet och tagit sånt där snabb mission eller att du har varit i, nere och gjort en expedition. När du kommer tillbaka till staden efter en sån mm. grej så har det gått en turn och då får du ny productivity till dina byggnader. Ja, yeah. yeah. helt enkelt. Det är yeah. så engamenet fungerar. Mm. Och sen då är det så att du går in i det här Expeditions som uh, Riftander heter. Mm. Och det fungerar på så sätt att det är en dungeon med tre våningar. Mm. Om du klarar hela dungen de här tre våningarna då låser du upp nästa svårighetsgrad. Ja ah, okej. Okay. Så och sen nästa och nästa och nästa. Mm. Och svårighetsgraderna mäts då i vilken level fienderna i dungeonen är. Ja ah, okej. Okay. Ja. Ah. Så det kommer till exempel stå om det står nivå 64 ah. då är det att fienderna på den nivån är level 64. Ja ja, okej. Okay. Så till exempel som jag är nu level 70 mm. och mina fiender är level 100. Ja ah, okej. Okay och vilket gör det är väldigt svårt just nu. Jag kan tänka mig det eh men vet ju också om att du är 2 utav de som har klarat det här. <laughs> ja, kanske det, kanske. Eh <laughs> det är, det nämndes så att på Steam så har ju man achievements. Mm. Och om man kollar på de achievementsen så står ju du står det även alltid att bla bla bla procent of players have achieved this achievement. Precis, precis. Och för tillfället i Mortes när jag när jag kollade så var achievementen som man får när man har klarat level 100 mm. är 2 ja. av spelarna som har klarat så jag blev lite stolt där. Förstår jag. <laughs> Måste jag erkänna lite så där faktiskt. Nej mm, men det förstår jag, det förstår jättekul, jag. Jättekul, jättekul. Eh jag ska prata lite alltså det blir ju för mig det det som är intressant med Volsen är ju skillnaderna. Mm. Vad, vad är det som gör att det här är bättre än hack and slashen som vi redan har? Mm. För att det är väldigt lätt att ett hack and slash alltid är likt ett hack and slash. Absolut. Om man säger så. Jo, men det är ju bara att ta Torchlight till exempel. Ja, det, precis. Det, det är, det är ju nästan en Diablo-klon. Ja, men precis. <laughs> Och när du har spelat väldigt mycket Diablo då så blir det för, för det första blir det väldigt, väldigt lätt. Och för det andra... Det känns som att vi har redan haft det här. Vi har Ja, precis. precis. Vi har precis. vi har redan här på anna, andra former liksom. Ja. Inte för att Torchlight är ett dåligt spel. Nej, nej, det är fantastiskt ja, spel. Både 1:an och 2:an är ju ja. helt underbara. Ja, eh ja, men det var bara jag kände att det lät som att jag pratade ner dig men det är det inte utan hon inte har spelat Torchlight, spelat Torchlight. Fantastiskt oh, ja. spel. Ja, hej man. Men i alla fall det som gör att att Volsen lockar mig det är för att det känns som att de har suttit och kollat på alla mina favoriter. Mm inom hackn slash-genren genom åren mm. och så har de plockat god bitarna från alla olika satt ihop det och gjort det till sin sitt egna guldkorn. Ja, ja men <laughs> helt enkelt. Men det är precis som du säger. Allt allting är verkligen ja, nej, ja, nej du du får fortsätta förklara så kan ja, inte jag som, avbryta. <laughs> som om vi börjar då och börja jämförelsen yeah. så tar vi då att nu startar vi character creation. Ja. Yeah. I character creation får du välja Eh uh, vad är det? Fighter, Ranger eller Mage? Mm. Det är inte klassen du väljer där utan du väljer en starting skill och ett startning vapen. Mm. Gör du inte klassen. Nej. Så du an, an, antingen får du svärd. Ja, antingen får du svärd och en fighter skill. Ja. Eller så får du stav och en mage skill. Mm. Eller så får du båge och en ranger skill. Yes. Det är de du startar med. Och sen blir det lite Dungeon Siege det gamla hack-and-slash spelet som var egentligen den enda utmanaren Diablo hade på sin tid. Ja. Eh uh, och där är det så att du inte heller har några specifika klasser utan istället hittar du i lådor och även uh, fiender släpper skills. Mm. Och så högerklickar du på en skill scroll så har du lärt dig den. Ja. Yeah. Så funkade i Volsen. Precis. Du hittar dem så att du kan lära dig alla fighter, alla ranger och alla mage skill på samma gubbe. Mm. Och sen då istället för att det skulle kunna bli för mycket med här och du bara blockerar ut allting på en och samma gång, så har ju du då skillbaren och höger musknapp där du kan placera dina skills. Precis. Och du måste ha ett specifikt vapen för att kunna låsa upp och använda specifika skills. Mm. Så att, exempelvis då om du har eh ett svärd så kan du bara använda fighting skills. Ja, precis. Eh uh, jag, jag kan ju ta som ett uh, exempel så en min min största eh uh, damage attack som jag, min prime damage attack heter Havoc Orb mm. och är en uh, Ranger skill. Mm. Och på den skillen om man håller musen över så står det only usable with daggers, bows och pistols. Precis. Som då är klassade som rangervapen. Ja. Och sen nämnde jag också en Arc Spear som är en mage attack mm. och den är, står då klart och tydligt only usable with staffs and catalyst. Catalyst är en magi off hand ja. som gör då. Så det jag gör är ju att använda en pistol för att kunna använda ranger skills och en catalyst för att kunna använda magi skills. Ja. Så har jag en ranger magi helt enkelt. Ja, precis en pistol mage kallas den här bilden på internet och är en väldigt populär bild faktiskt. Mm. Jag uh, kör ju då om vi ska gå in på våra egna bilder så, så kör ju jag en en svärd mage istället. Eller en yxa just nu, vi ligger en en fighter mage. En fighter mage. Eh uh, så att både uh, är mycket mycket baserad runt uh, AOE skada runt omkring mig och mycket mycket taffness så att jag vill helst att monstren ska komma så nära mig som möjligt så jag kan göra så mycket skada som möjligt. Jaje man, ja det är oundvikbart <laughs> runt, runt omkring mig själv. Eh, uh, ja, i alla fall tillbaka till jämförelser. Mm. Där där har ju vi då hur vi lär oss våra skills och få tag i våra skills. Det finns även en shop uppe i staden där man kan köpa skills mm. för den här primordial essence valutan då. Precis. Och du kan väl även du kan även sälja skills där. Du kan även sälja skills och sen och få 100 primordial essence per skill du säljer. O och, och är du smart så lär du din gubbe alla skills för när du är nere i en dungeon och sånt istället för att behöva åka upp och sälja skillsen kan du använda en skill du redan har lärt dig för att få 100 primordial essence på en gång. Mm. Vill du inte göra det utan sä säga att du du känner att ja ah, men jag kommer bara köra fighter grejer då kan du ju då ta de här eh, sakerna och sälja dem upp i shoppen hela tiden och få och fortfarande få... få 100 primordial essence. Och och samtidigt också då så kan vi använda den här SN centiv uppgradera va. Det och uppgradera dina egna skills och levla upp dem. Mm. För att uh, varje skill levlar för sig. Mm. Och de levlar bara du har dem equippade. Ja. Yeah. Änven du de levlar de snabbare, yeah. men det räcker att du har dem equippade. Ja yeah, men, det har jag märkt. Uh, max level på dina skills kan inte gå högre än en uh, 10 levlar över max level på din gubbe. Aha, det visste jag inte om. Jag ja. hade kommit jag hade kommit till den gränsen så än. Det finns ju sån gräns. Så ibland kan man känna som jag då som bara vill igenom storyn så fort som möjligt ta mig till endgamet och spela av kul där. Ja. Även med mycket primordial essence för att uppgradera mina skills för att de gör mer skada vilket gör att det blir lättare för dig att ta dig igenom ja. storyn. Ja men. Men det är inget måste utan du kan helt enkelt bara vänta mellan också. De ja. de kommer de levlar tillräckligt fort för att du inte ska känna För du mm. det det känns inte tvång att börja använda Primordial Essence för att uppgradera dem. Nej, jag gjorde dock det. Ja, ja ja, jo <laughs> precis. Det det jag gör är att jag använder min Primordial Essence för att se att jag hittar en skill, ny skill. Då är det ju någon damn level 1. Mina andra skills är väl liksom level 25. Eh då då kan jag ta den och bara ja ah, men nu pumpa ju upp den här så att den gör decent skada för att se ja ah, men är är den värd? Ja, är den värd för mig att ha? Precis. Så det är också en väldigt bra anledning att använda Primordial Essence. Mm. Och sen då, som sagt, dina skills levlar. När de levlar så låser de även upp runor på sig själva. Och där kommer ju vi in lite mer då i Diablo 3. Mm. Faktiskt. Där där när när du levlar så får dina skills olika runor som ändrar effekterna på dina skills. Mm. Och precis så är det här också. Du får skill points och sätter ut på dina runor för att runorna ska få roligare effekter. Mm. Som till exempel mer crit damage, mer crit chance. Du kan ändra element på vissa skills och lite smått gott så där. Eh, mm. uh, runorna kostar mellan 1 till 3 skill points att sätta ut och i slutändan så kommer varje skill ha 10 points du kan leka och laboratora med för att göra dina skills lite mer personliga, helt enkelt mer passande till din spelstil. Absolut. Sen så tycker jag att det är väldigt kul game när när du pratar om det här med att byta element och såna saker. Gör du det på det finns en som du kan sammana en poison golem. Byter element på den så byter den inte bara element utan byter utseende och attackform också. Ja, precis, precis. Först är då en en väldigt stor best, hulking beast gr grön, liksom. En eh, grön svamp toxic liknande ja. sak. Slår, en tank helt enkelt där. Slår precis, slår hårt och eh, långsamt. Ja, men Nästa gång du gör om den så blir den en dual wielding warrior eller något. Ja. Och som har en leap attack. Eh, den första vi pratade om, den har ett en threat. Ja. Så precis. att han blir han tåntar helt enkelt. Precis. Och den sista är en magiker som har en shield globe, den kan kasta upp. Mm. Och samtidigt också ranged magiker. Ja, precis en ranged magiker. Ja, ja, ja. Medans mili eller medans fighter då är en mili som mm. dualwielda två svärd. Mm så det är lite, alltså småroliga saker man kan leka med. Jag tyckte det var ascoolt när, ja. när jag upptäckte det här för att det är det här är som sagt, jag experimenterar ju lite grann helt som jag inte jag har inte kollat upp någonting om det här och jag har inte kollat upp några builds, jag har inte kollat upp någonting utan jag testar mig igenom spelet bara för jag tycker det är kul och jag gillar jag gillar att upptäcka saker med spelet. Och då testade jag ju liksom, men vad händer om jag byter element på den här och, och och jag blev ju jätteförvånad och jättelycklig. Ja ja, absolut, absolut. Jag gjorde ju inte det i början heller. Jag kollade ju heller inte upp uh, builds i början. Nej och körde en hetera gunmage utan att veta om det. Mm. att att det var kallat en gunmage och sånt då. Precis, precis. Och sen när jag väl kollade upp det så märkte jag att åh, oh, det här är ju en det här är ju en populär build att köra. Mm. Och och då rotade jag fram en kille som var väldigt duktig på på att göra den här gunmagen då. Ja. Och så började jag titta vad har han gjort för saker och så bara Åh ah, jag har inte ens tänkt på de där grejerna och Nej. så började jag efterlikna honom lite mer och så jag lärde mig väldigt mycket av honom men i själva verket så på sätt och vis hittar jag ju spel sättet själv ändå. Mm. Men det det är det är det jättehaftigt. Precis och det är lite som när man spelar Monster Hunter till exempel där kanske du baserar en bild på någonting och sedan så börjar du experimentera själv och hittar ja oh, men det här passar mig bättre liksom så. Ja sätt. precis precis. Det det är fantastiskt med såna saker tycker jag. Ja i man. Om vi går in på andra liknelse så har ju man då passiva skills som man sätter ut. Eh det heter ju något speciellt. Det gör det. Eh men vi säger skills, det är det jag säger i alla fall. Eh ja men det är ju passiva skills. Eh jag försöker bara komma ihåg vad Gates of Feats. Ja, ja, ja, heter det här passiva skillträdet? Precis. Det kallas för Gates of Feats. Och det är mer åt Path of Exile-hållet. Mm. Det finns en hel drös av olika passiva grejer att sätta ut då. Mm som är liksom ett stort träd som du sätter ut av mig. Ja. Eller här är du en cirkel. Ja, jo jo, men det är inte lika mycket och blandat och förvirrande som Path of Exile, det är en mycket mer light version mm. av det som Path of Exile håller på med. Och Gates of Fate då som det heter består av tre stycken ringar. I första mittenringen har du tre minträd, i den sekundära linjen har du sex stycken träd och i den sista tredje ringen har du 12 olika skillträd. Mm. Och de ser ju ut då som ringar som går runt varandra mm. och du kan även snurra på de här ringarna för att lättare mixa de olika passiva träden yep. för att ännu mer då kunna göra konstiga skillkombos och allt möjligt som man kan hitta på då. Ja. Yep. Och och det finns ingenting heller som säger att ja ah, men du måste om du spelar en fighter så måste du gå fighter main trädet och som heter soldier utan du kan lika väl gå på en av de andra. Ja oh vad ja. Och fortfarande får ut sjukt mycket grejer som har med en fighter att göra. Mm. Och sen så gillar jag också det precis som du sa här nu det är liksom en light version av det. Och det märker man också mycket på att det är ju lite färgkoordinerat också. Så du har ju grön, rött och lila ja, som är med de olika. Ja precis. Och orange. Ja, kanske det. Or <laughs> jag vet orange. Jag är inte inte om det är, är det är röd orange. Röd orange. Men då skulle jag säga ungefär som stolarna vi sitter i och de ja, är ungefär orange. De är orangea. Ja, även. Mm. Så att ja, men de de tre färgerna i alla fall för de olika vad ska jag säga main fighting stilarna, mm. fi fighter, ranger och, och mager då. Ja, precis. Men eftersom det är så nebulöst liksom vad vad vad som faktiskt är vad så så, så blir det ju liksom det är inte nödvändigtvis precis som du säger att du kör ja men om det är fighter så kör du bara på de orangea. Nej, precis. Utan, utan du blandar ju gärna ja, i ja, man och speciellt om man är som jag då och går vad som kallas en hybrid som mm. är både en ranger och en magiker, ja, då är det ännu större chans att man kommer blanda helt vilt. Som till exempel vad är det 12 6 3 det är 21. Ja. olika skillträd då som finns. Ja. Jag är inne på 11 olika skillträd. Ja. Så jag har ju mina väldigt väldigt blandade. Precis. Men på andra sidan så passar det jättebra med just min spelstil för min spelstil handlar väldigt mycket om att jag jag använder mig av projektiler, både mm. magiska projektiler och ranger projektiler. Mm. Och då finns det lite utblandat där som ger extra till projektiler och såna saker. Mm. Och då är det klart att då då är det efter de träden jag går och inte specifikt att nej men jag tar den här för att han har magi trädfärgen. Nej, precis. Utan Och hit i färgerna, gå efter det som står. Ja, precis. <laughs> och om vi fortsätter då att säga varför är våldsen bättre, förutom allt jag redan har nämnt. Mm. Så <laughs> det här då med att du inte har några klasser så kommer ju man till det här i ARPG att alla skills och magier och allt sånt där kostar ju oftast någonting för att kunna användas. Någon slags skillpower eller willpower eller rage och allt vad det nu kan heta då. Ja. I detta spelet så har du från början både Willpower och Rage. Du har en mätare som uppdelar ditt två. Willpower och Rage. Ja. Och när du använder Willpower-krävande saker i spelet då pushas din Willpower-mätare ner och ökar upp din Rage-mätare istället. Mm. Och när du använder Rage, då pushas Rage-mätaren ner och går över till Willpower istället. Ja. Ja. Och då är ju det så att går du en ren fighter vill ju du ha så mycket rage som möjligt och inte att mätan ska vara på will power sidan och kör du magiker och liksom tvärtom så där ja, då. Ja. Kör du då en hybrid? Men mm -hmm. <laughs> som jag gör så måste ju du ha både rage och will power och det kan du inte ha samtidigt. Nej. Det kan du inte. Så det jag gör, det finns i uh, det passiva skillträdet och Gates of Fate finns det en på fighter sidan en passiv du kan välja så att istället som från början att din will power regeneration är automatiskt alltid mm. att will powern går upp när du inte gör någonting så byter den här så att din rage går upp istället för will power. Ah. Och då gör jag så att jag använder min main skada attack Havoc Orb kostar sjukt mycket rage att använda. Mm. Och då knuffar den över hela min mätare och fyller upp min will power mätare. Den har ju massa AoEer som kräver willpower och ger massa debuffs och grejer på fienderna som gör att min Havoc Orb då blir ännu starkare. Så när jag har kastat ut allt det där som ger effekt på fienderna, då är min ragemätare full igen. Och då kan då, du bara putta. Då tummar jag hela dan med min Havoc Orb och gör över 150 extra skada på varje attack. <laughs> Så alltså där nej den är så kopierast sjukt kraftig. Ja. Och samtidigt så överlever jag så sjukt mycket för att jag har för det första då sa jag dodge. Mm. Och min dodge trigger får jag fem träffar på mig så triggar den i alla fall 3 och 1/2. Ja okej. Okay. Och när den inte triggar så blockar jag. Ja. För jag har en en passiv skill i skillträdet mm. <laughs> som gör att jag kan blocka med vilket vapen jag än har på mig och kräver inte att jag har sköld. Yeah. Så jag blockar med min pistol. Jajamensan. <laughs> så, så dodgear jag inte, så blockar jag inte. Nej. Eller att ja, dodgear jag be jag inte dodgad så blir jag Lock blockad. Precis. Det är, nej, det är det är helt sjukt. Det är jättekul. Det är jättekul. Och detta har då gjort att jag har blivit en av 2 som har kommit till till level 100 tydligen. Ja. Och det är det är ju jättebra. Ja, och det var ju ännu roligare för här om dagen så vetter det var jag redan på level 90. Ja. Tänkte inte prata här Archimedes grejen finns på Steam. Eh och så tog jag Mikey, våran kompis till level 90 också och hjälpte honom att levla upp lite. Mm. Och då var vi 1% som Jajamän. hade tagit oss dit och Jajamän. då var jag redan på level 100. Jajamän. Så då funderar jag på å undra undra vad procenten låg när jag väl var där eftersom jag aldrig kollade det. Nej precis. Men det det är inte så viktigt. Jag är jättenöjd med att vara 2%. Jag förstår dig. Det. <laughs> det, det jag är så kaxig. Jag förstår dig. Jag, jag är så cool, inte alls nörd. Jag är bara cool. Ja, bara bara ba, <laughs> cool, inte nerd alls. <laughs> Nej, bara. <laughs> <laughs> Nej, alltså jag är jag är helt sold på på Volsen. Mm. Det är Jag jag har länge sökt efter ett nytt ARPG som ger mig mer liknande feeling som jag fick när jag spelade Diablo 2 mm. och även då när jag spelade Dungeon Siege som var jättekul mm. för mig. Eh mm. uh, och det har jag inte fått. Diablo 3 jag har sjutit många timmar i det. Det är jag jag vore dum om jag säger att det inte är ett bra spel för mm. det är ett fantastiskt spel. Ja. Annars hade jag inte lagt ner exant antal tusen timmar på det. Nej precis precis. Men det har inte riktigt triggat den där det där ARPG-suget som som Dungeon Siege och Diablo 2 gav mig. Nej precis, det är liksom en uh, scratch that must get itch liksom. Precis, en, men där där där är vålsen och klirar och det ja. det är ju men jätteglad. Ja. De har fått väldigt mycket skit i början av releasen för de har en hel del buggar och glitchar. Eh uh, hela deras alla deras online server kraschar på releasen. Ja kan ju också vara vara med liksom anledning till det kan ju vara att, eh, att det är ett litet indiebolag mm. som eh, det är 12 eller 13 personer i det här indiebolaget mm. så det är inte många som arbetar på spelet. Nej och samtidigt så var det ju också de hade runt 2000 spelare Precis. under early access i snitt. Ja. <hå> på launchen hade de över 60.000. Precis. Det är klart att servrarna inte höll för det. Nej. Och och nu så har de Pikat över 120 000 spelare samtidigt mm. och ligger ner och snittar på mellan 22 till 26 000 spelare online 24x7. Ja, men och de arbetar ju ständigt på och patchar så de kan ha fler spelare och även patcha bort de små glitcharna och buggarna och såna där grejer. Mm, och de... så det det kommer de arbetar strängt på det och tycker man att det är lite content vilket vissa har klagat på. Jag klagar inte på det för jag har fortfarande jättemycket saker att låsa upp fortfarande. Mm. Men de har även en roadmap som man kan kolla vad det är som är på väg att komma. Ja, och sedan så är det ju så också att eh de de jag bara en patch en gång i veckan va. Ja, de släpper en patch i veckan om de har sagt att de ska göra. Precis. Så att det det det är ju också en sån sak så att mycket av de sakerna som du klagar på kanske har löst sig om en vecka. Ja, precis, precis. Man vet ju inte. Och anledningen till att till att de väntar en hel vecka med och släppa en patch istället för att göra det flera gånger i veckan, det tror ju det är inte säkert. Det är ingenting de har gått ut och sagt att så här är det utan det är mer jag och ultrafail som har pratat ja. lite om det. Och och det är ju att de är inte så många som arbetar på det de kanske inte hinner. Nej. Ge dem tid och släppa en riktig patch en gång i veckan än att de fortsätter göra lite små halvdana snabbfixar. Ja, precis. Vi vill inte ha hotfixes, vi vill ha riktiga patches. Precis, exakt. Och det kanske vi får om de gör det på det här sättet. Ja, jag tror ju att det är ett bättre sätt att göra det på i och med att men då då är det inte så att ja ah, men nu löste vi det här programmet utmärkt utmärkt utmärkt utan då och inte hinner kolla liksom men vad blir det för andra buggar när vi ja, fixar precis. den här buggen? Det det finns ju alltid en risk att det kommer fler buggar. Det det, det är ett klassiskt sånt liksom programmeringsskämt det är ju att du har ja men du har 99 buggar och du har eller du har en bugg du fixar den och så får du 99 buggar. Ja, precis, <laughs> precis. Och så vill Vintra vi ha det. Nej, precis. Men så mitt betyg än så länge på Vållsen är det stort så det mm. det är många jag tummar upp där alltså. Jo, jag kan ju också säga det att varje gång som någon har sett mig spela eller sett någon annan spela så har jag ju fått reaktionen vad snyggt det. Ja, men det är ju Cry Engine. Ja. Det alltså det är ju så brutalt snygg motor ja, överlag. Det, det är jättesnyggt spel i alla fall. <laughs> det wow. Ja. Jag behöver nog sänka mina settings lite granna. Jag har märkt att det laggar när jag har för mycket folk på skärmen. Ja, så. ja. Men eh det så är det ibland. Ja, då har man inte tillräckligt bra dator, det är bara så det är. Ja, nej men det är väl det Ja. Det är väl min rampon uh, vålsen för tillfället. <laughs> ja, jamen så. Jag jag är jättenöjd med det. Kommer fortsätta spela. Det. Vill ni spela det med mig så hör av er. Jag spelar det jättenära med. Er. Mm. Eh och det kan man ju det kan man ju göra på din Discord då. Precis, precis. Och när man är ändå inne på min Discord kan man hitta massa andra roliga saker som till exempel idag så skrev våran vän Rev mm. eh, om ett lite hemlig grej på appen Discord på Android. Ja, ja men. Att om du går in på appearance och vill ändra till dark theme mm. så får ju du det här snygga mörkgråa temat som Discord har. Ja. Men om du fortsätter bara total meja på den knappen dark så kommer telefonen börja säga massa saker till dig och fortsätter du klicka ännu mer när den säger saker till dig så kommer du kunna få ett ännu mörkare team som faktiskt är helt svart ja men som är i beta nu och gömt vilket var jättehäftigt så tack rev för, ja. för, för ja, damn jag det där uppskattar jag jättemycket så att och såna saker Massa såna saker hittar vi lite på Mabaia server i det här tiden. Det också, finns också tips på gratis spel och, och allt. bra animeer och det finns lite allt möjligt bara på, på Mabaias hyda helt enkelt. Ja, jemma. Så häng där, häng med oss. Aj man, fick jag oh, vad gött. Jag fick liten skön reklam där för min Discord. Ja, eller härligt. Ja, jemma. Alla är självklart välkomna. Självklart, självklart. Det finns ett par regler som man måste följa men det det är helt vettiga regler så att Ja, jemma. Precis, precis. Men ska vi visslinga oss in på nyheter då kanske? Det tycker jag allt att vi ska göra. Yes. PlayStation. Kan vi börja med då? Jaha, jaha. Jajamensan. De har stött på lite problem i sin produktion av PlayStation 5. Nej, jo faktiskt. Eh och det är så att att det är brist på komponenter som de behöver ha så att deras komponenter har det helt plötsligt blivit väldigt mycket dyrare. Och i när har det att göra med det här coronaviruset? Det är faktiskt inte den här inte. gången, inte nej, inte var det verkligen. Vad skyller vi på istället? Nej, det är bara att komponenterna, det är brist på de komponenterna. Ja. ja. Skittänder. Precis, det, det är det enda det enda vi har fått reda på i alla fall att det är brist på dem. Ja, i mål. Eh, vilket gör att produktionen på den här beräkningen ska hamna på ungefär 4500. Och följer man samma vinstmodell som de har haft tidigare då så kommer alltså priset gå upp till 4700 för att köpa en PlayStation 5. Okej. Okay. Eh så att och det är ju mer än vad de man har sålt tidigare då för att PlayStation 4 måste det varit eh var ju på cirka 4000. Då så att det är ganska mycket dyrare än vad den var från början. Ja, men eh och eh, vad priset hamnar på det är de är de inte riktigt de har man inte riktigt gått ut med än de vill vänta och se vart Xbox X-serien hamnar i sitt eh... de har någonting att jämföra med så de inte går lite väl over. Precis eh, det, och ja grejen är att de kan ju bara ta det här som en förlust och sälja det till till ett eh, pris som är sämre än vad liksom att du förlorar mer på det. Ja så att de inte går med lika hög vinst men får nöjda kunder precis du för nöjda kunder du förlorar faktiskt pengar på på konsollen men du kan vinna tillbaka det på exklusiva titlar och andra titlar som köps via eller tjänster som säljs via den då. Vilket man gör, vilket man då tänker eller vissa tänker att det kanske är så att de säljer den billigare men ökar priset för PlayStation Now och liksom andra såna här onlinetjänster då. Ja, precis. Med de behöver inte göra det med sig så mycket för att faktiskt gå i vinst då. Eh så att det finns eh ja, det det finns lite olika planer på hur de skulle kunna lösa det med fortfarande ha, ha kvar det låga priset, men gissningsvis så blir faktiskt konsolen dyrare. Vi får se, framtiden kommer visa detta. Precis. När vi ändå pratar om PlayStation mm, så mm. vi brukar ju kolla lite på det här med med cross console, cross platform. Ja, jamansen. Eh och då måste ju vi bara påpeka PlayStation och Xbox nu då. Ja. Eh PUBG Play Unknown Battleground mm -hmm. och Black Desert MMORPG:et yes. kommer nu kunna spela på PlayStation och Xbox cross console med varandra. Jaja men så där har vi lite utveckling. Det är Det är nice. Vi har ju redan vad är det Mortal Kombat och Minecraft som båda går cross console. Är de här redan då? Ja och äh, även äh, var det inte den också? Fortnite var inte det också? Den blev väl aldrig. Det blev aldrig så. Jag är inte säker. Nej, inte det, jag det heller. Ju, de det rågade väldigt... det var ju då vi pratade om för jättelänge sen som de råkade aktivera. Ja just det, så var det ja. Men sen vet jag inte om de någonsin fick det så att det verkligen blev så eller om de helt ah, drog bak den. Är... Jag kan inte svara på. Nej, inte jag heller, jag fattar inte det. Men det är ju säkert det är ju de fyra tittarna i alla fall. Mm. Det mm. det är det vi är glada över. Det är vi glada över. Det är, det är fyra mer än vad vi trodde för ett år sedan. När vi pratar så mycket skit om ja, PlayStation. Precis, men de är ju fortfarande för de är fortfarande lite bakåtsträvande när det kommer till såna grejer. Så. De det... håller fortfarande igen lite mer än vad de behöver. De gör det och jag tycker det är synd att det är så, men samtidigt då så har det kommit ut ännu mer nyheter nu angående Horizon Zero Dawn ska komma till PC så att Precis, precis. Så att det ryktet som vi pratade om för länge länge sen, det verkar faktiskt på riktigt vara sant. Ja, men och det är vi glada över väldigt väldigt glada över. Vad vad har vi med för nyheter? Jo, vi har om vi ska prata om det här du nämnde coronaviruset där tidigare så ja. har det faktiskt täd till lite för Nintendo i sin tur här. Ja, okej. Okay. Eh det är så att produktionen som de har verkar vara kunna bli på, verkar kunna bli påverkat av coronaviruset, inte viruset i sig utan karantänerna som sätts runt omkring då för att kunna skicka frakt utifrån ifrån Vietnam tror jag det är de har sin butik eller är det Malaysia kanske. Jag ah, skitsamma. vart i det de skickar ut sina grejer i alla fall. Och just nu så har de precis fått iväg shipment därifrån så att vi kommer nog inte se detta liksom bristen på switchar förrän framåt i april. Däremot i april så kan det bli jättejätte jätte, eh brist på switch konsoler. Okej. Okay. Ja. Ah. Eh så att om ni vill ha en switch, om ni sugnar på en switch, passa på att köpa det nu innan innan april för att då kommer priset antagligen gå upp framförallt på återförsäljningssidan då. Ja, hej man. Eh det är en stor risk. Alternativt att det blir tvärtom så att det jätte jättemycket folk som försöker sälja sin switch samtidigt när det när det inte finns några på marknaden, vilket kommer att göra att priset går ner så man får ha man får man det får är man måste hålla ögonen och se se vad som händer. Det blir en chansning liksom. Precis. Eh ja, det det är väl lugnt för dig att ha sängt om switchen. Ja, hej man. Men jag kan ju snacka lite grann om Xbox då igenom vi ja. ändå ska fortsätta prata om olika såna här. Kör bara kör. Ja men alltså Xbox har ju nu utökat deras testande utav deras deras cloudtjänst XCloud som de ja. kan annonsera för. Ja i man. Och just nu så finns det ju till Android att eh, anmälla sig till eh, det här testprogrammet då. Man måste anmäla sig till det och bli accepterad. Tyvärr har jag inte blivit det. Jag har anmält mig. Jag har appen på telefonen och bara väntar på att jag ska få det här brevet från dem som säger nu får du testa. Men inte än. Däremot så är det så också att iOS-användaren numera då också kan börja använda tjänsten. Okej, okay, vad najs! Nice. Det här testet då. Och det kan man göra precis som med Android. Att du anmäler dig och får vara en av testarna. Och det finns ungefär borde 100 spel tror jag. nästan 100 spel som du kan komma åt där via den tjänsten då. Det är nice. Och den kan du då komma åt kom, sitta och spela på din telefon. Du kan spela Xbox-spel på din telefon utan bara sittandes. Nej men jo men det är det är en cloud streaming tjänst. Precis precis och det som är häftigt tycker jag är att de Xbox 3 inte 360 men Xbox One konsol kontrollerna kan du ansluta ansluta via Bluetooth till din telefon. Och ja, det är ju det är ju jättehäftigt. Så att du behöver inte ens om du har en Xbox kontroll då så behöver du inte ens skaffa en ny kontroll till din telefon utan du har en som du bara kan ansluta med en gång. Det är så det ska vara. Det ska passa till allt. Precis. Och det är ju del utav Phil Spencers nya tänk här att att du ska kunna spela allting vart som helst. Du ska kunna spela dina favoritspel vart du vill. Ja, i man eh så att han börjar ju försöka det har vi ju sett nu under liksom senaste året eller senaste två åren nästan hur han försöker bryta ner de här gränserna mellan de olika konsolerna och tycker att ah, ja men vill du spela Xbox spel på Switchen sure ja vi, men gör det vi fixar Xbox Xbox Live till Switchen vill Vi måste fixa Nintendo telefon först. vi löser det Ja precis så att nej det vi är ju då Microsoft klart du ska kunna spela dem på PC Precis precis <laughs> Ja men vi gillar verkligen vi har börjat ändra våran uppfattning om Microsoft det är mycket mycket mer positivt. Ja, det är så det är så lustigt för att när vi började den här podden då var jag inte jag är inte stor hullare för mig Microsoft och nu istället efteråt när man har läst alla de här nyheterna när man har satt sig in. Ja, de har ju ändrats så mycket i sin stil. Precis, så att det blir verkligen till så. Det är så mycket bättre. <laughs> ja, precis, det har verkligen blivit så tydligt hur surgubbiga Sony är istället. <laughs> ja, precis, precis. <laughs> och jag har alltid varit en Sony fanboy ja, så att jaman. jag jag får ju bara helt enkelt säga att nu har jag hade fel. Eh, <laughs> <laughs> uh, men vi ändå pratar om cloud streaming tjänster mm. så är ju det så att vi har GeForce Now som har kommit. Eh mm. och på sin free trial period så fick de över 1 miljoner registrera användare. Fors. Det är mycket. Det är mycket. Eh det är ju inte så att alla är lika nöjda som prenumeranterna. Nej nej nej. Utan vi har ju till exempel Active Activ Activation Blizzard mm. drar ju sig ur det här. Ja. De, de de sa ju att det skulle bara vara under testperioden. Ja, de tog de de tog ju alla sina spel bort från den här tjänsten. Ja. Och anledningen till som de gav ut var att det har blivit ett litet missförstånd. Ja. Så de drog tillbaka alla sina spel. Mm. Nu har ju även betestat dragit in sina spel därifrån. Eh, de har dragit nästan dragit in alla spel. Ja. De du och de kan fortfarande spela Wolfenstein Young Bloods det är ju inte alla deras spel. Resten av betesta spelen är indragna. Så så vi får se hur det kommer gå för GeForce Now. De de kommer ju fortfarande ha mycket Steam och mycket Epic och såna här mm. saker. Det är ju inte bara betesta och Blizzard, det finns mer än här tjänster. Det är ju sjukt många andra bolag, men det är ändå lite intressant att uh, både Activision Blizzard och Betesta har dragit sig ur. Ja, det det det är ju alltså oavsett hur mycket vi man vill eller inte vill att de är så är det ju bland de största företagen i världen liksom så. Ja, precis. Precis, det är stora titlar, stora namn. Stora titlar, stora namn så att eh och det, det blir samtidigt då kanske för andra som inte är riktigt lika lika stora kanske bara tycker okej varför har de dragit sur? Ska vi också dra oss sur liksom. Ja, det, det blir ju en osäkerhet för även för de andra företagen så att men det är någonting vi fortsätter att ha ögonen på lite och se vad som händer i framtiden. Absolut. När vi ändå pratar om streamingtjänster så nämner jag också lite snabbt då om Google Stadia som har lagt ut sin plan för 2020. Och enligt deras plan då så ska de släppa ungefär 120 stycken spel under 2020 till Stadia då. Nice. Så att det, deras plan är väl basically att släppa 10 spel i månaden fram tills dess att 2020 är slut då. Det gillar vi. Det, <laughs> det, ja, det, det gillar det, vi. Det, det gillar vi starkt. Men de behöver ju de behöver ju ha ett spelbibliotek. Det var ju Jajamän. det som vi pratade om när de hade sin launch eller man ska säga det var ju att vad fanns det 20 spel 30 spel eller ja, nåt var lite lite spel där. Och det är alltså det det är ju svårt uh, i den här nya cloud streaming tjänst mm. Ja. Eran. för att nu nu kommer ju alla olika saker. Mm. Och alltså ska du då vara med i fighten så måste ju då ha fler Absolut. Och absolut, visst det funkar det inte bara med samma, du måste försöka få lite exklusiva saker och mm. det måste vara ett stort bibliotek. Ja. För är det inte ett stort bibliotek, varför ska vi inte gå till någon av de andra som har ett större bibliotek? Precis, precis. Det är ju lite så vi funkar ju när man går. Visst är det så? Det är ju det är inte samma sak som man börjar se med alla olika TV-streamingtjänster som dyker upp överallt och man har ju inte råd att skaffa alla så man kommer ju nöja sig med en och då tar man den som har en ja, precis då tar man ju den med de som har störst bibliotek för att du vill ha så mycket variation som möjligt. Ja, i man Jag är ju jättenöjd med mina såna tjänster mm. måste jag ge lite credit till dem. Mm. Jag kör ju på Amazon Prime och Netflix. Mm, där liksom samma här. Det är de jag hoppar mellan. Ja, nej så att det det är jag är väldigt nöjd med dem också. Det kan man ju inte kan man ju inte annat än säga. Särskilt i år med alla roligare släpp som har kommit till de båda bara wow. Ja men alla Ghibli filmer som kommer ut på ja, Netflix nu. Ja. Och det måste jag ju säga nu i början på mars så kommer ju min absoluta Favorit Studio Ghibli film, yeah. Princess Mononoke. Den är så bra. Den har kommit i Netflix nu så har ni inte sett den så titta på den då. Den är, är så, så grym. Den är så bra. Ja, nej, det det det ser jag väldigt mycket fram emot. Eh på tal om Netflix då kan vi ja. vi vi bara, vi bara spinna vidare på den här bollen. Vi hoppar från från sak till sak här, men tack vare Netflix så är det ju så att eh, The Witcher fick ju en serie ja precis. Och det gjorde ju så att The Witcher 3 ökade sin försäljning med 554 från december i år eller i 2019 då jämfört med 2018. Ja, det är ju helt otroligt. Det är ju så häftigt vad en serie kan göra. Det är så mycket, <här> ser den så liksom en del av det får man väl också säga att det är förmodligen för att det kommer ut i Switchen också. Ja, himla. Men mycket utav det tror jag ju är på grund av serien. Ja, det är alltså att göra en en serie på ett spel på det sättet det är ju en jädra bra reklam. Absolut, visst är det så. Och speciellt när serien blir så så fantastiskt bra också. Ja, och det det som är roligt med detta då är att i och med det här så har är det faktiskt så att CD Projekt Red som är de som har skapat det och, och håller på med Cyberpunk nu också då, de är värda nästan 80 miljarder vilket gör att de är näst största spelföretaget i Europa det är jävligt häftigt. En jädra ökning. Endast toppad utav Ubisoft som är störst då. Så att det det är, ho, det är fantastiskt häftigt. Jag gissar också på att Dice inte räknas eftersom jag gissar på att det räknas som EA ja, och EA är inte är inte europeiskt. Ja, men precis, precis. Så jag gissar på att det faktiskt finns andra företag som egentligen är större, men de ägs utav ett ännu större företag som inte är baserat i Europa då. Ja, men men du har fria företag så är det är det först, är det absolut största. Ja. När vi ändå pratar om roliga höga siffror mm. så har ju vi TamTam som vi har pratat om. Precis. Eh Pokémon Like MMO-spelet. Ja, men. Som bara tog hela världen med storm rent av. Ja, ja men. De är nu uppe i en halv miljon sålda kopier worldwide. Ja, och det Och det tycker jag är fantastiskt för ett litet indiebolag. Ja, men det det är ju det vi sa hela tiden. Varför är det ingen som har gjort det här tidigare? Det är liksom Det ses. Det är så uppenbart att det är det kommer bli en hit om du gör ett Pokémon på rätt sätt. Ja, nytt ja. nytt fräscht sätt. Ja, är man, jag håller fullständigt med. Så att nej, det är där har det, är, ja, det är sjukt sjuka sjuka grejer som händer just nu faktiskt. Det är... sjuka roliga grejer. Ja ja Mansan, på tal om andra sjuka roliga grejer. <laughs> det blir nästan löjligt med alla de här hoppen fram och tillbaka men men det är ju faktiskt så att nu finns det ännu mer tecken på att Netflix håller på med en Diablo-serie. Ja, det är nästan nice. det är roligt att höra. Det ser jag fram emot. Jag vill se Diablo. Ja, Nick Van Dyke uh, har tidigare jobbat på Activision Skylander's Academy-serien som de släppte. Och eh, nu så är han eh, på på eh, står han som executive producer of Diablo a TV adaptation and Blizzard IP eh, rendered in anime style currently in preproduction. Ja, som du precis nämnde där i slutet på din mening ja. så ska ju det vara i animestil och jag om jag har förstått det riktigt så ska det vara lite mer i Castlevania-stilen. Ja, precis, det åt det hållet i alla fall ja, isnisvis. Eh, vilket är lite kul för att det finns också tecken på en animerad version utav en Overwatch-serie som ett verk. Ja, Netflix. jag har också hört ryktet om det och det kan ju också vara lite häftigt. Absolut. Kan inat jag kollar ju på innan jag börjar spela Overwatch så kollar jag ju på alla alla trail inte trailers men sån här små videofilmer och sånt som Ja för som... alla enskilda gubbar. Precis och såna saker och även för liksom hela spelet innan det kom ut då. Och det var ju nästan ännu mer intresserad av än att spela själva spelet. Men ja, de är ju ashäftiga de som videorna. Precis, tänkte ju en hel serie på det sättet det här var, det har varit ascoolt. Ja, det, jag hade lätt tittat på det. Oh ja, och det finns det finns en bra story bakom alltihopa så att det, det det det finns Det är fullt möjligt att göra en serie på det. Absolut. Nej, så att det det är det blir bra. Ja, hörru man. Hur har du det med fler nyheter? Ja, det var allt jag hade faktiskt. Jaha, nej men jag har lite fler. Ja men kör på, kör på. Ja, vi har ju nämnt ju Ubisoftet på gången nu. Ja, ja men. Det är ju så att det gamla spelet Rainbow Six Siege fyllde ju 4 år i december. Det mm. är ganska roligt. Och det roligare då att det är 4 år gammalt är att här om dagen så var det över 180.000 personer på Steam som spelar det här. Oj. Det är cirka 2000 fler personer än deras förra rekord för två år sen. Nice. Så fyra år gammalt still going strong. Det är helt fantastiskt. Det ska de ha cred för och det ska de. då då pratar vi 180.000 spelare på Steam, då är inte spelarna inräknade som är på deras egna launcher, eh PS4 och Xbox One. Ja. Så det är ju egentligen är ju ännu fler spelare som spelar det fortfarande. Det är Så fantastiskt. Det är, det är jättehäftigt. Det är kul kul att se. Eh, uh, det, det finns ju även inom esport eh mm. uh, Rainbow Six Siege. Ja. Eh, uh, någon ett bolag som är faktiskt är lite känt från just Rainbow Six Siege är uh, Tempest Storm, ett mm. esportsbolag. De är kända för Hearthstone, Rainbow Six Siege, Super Smash och uh, MTG Arena. Mm. De har nu via Fundracing lyckats samla ihop 3,3 miljoner dollar mm. för att börja utveckla spel. Okej. Okay. Så de ska fortsätta med e-sport men samtidigt också bli ett utvecklingsbolag. Häftigt. Och deras första spel kommer vara The Bazaar mm. som kommer vara ett deckbuilding game. Coolt. Och som sagt de här har ju hållit på då inom både Hearthstone och MTG Arena, mm. vilket är mina två favoriter inom deckbuilding på <laughs> ja, PC ja. Jajamän. Så det ska bli intressant att se i framtiden vad Tempostorm hittar på med spelet är Basar. Det, det som blir spännande, det ska bli väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt, väldigt spännande att se. Så ja, det, det är mina nya dator. Ja men då så. Ja. Då har vi ju rotat det här avsnittet i hamn också. Ja, men fantastiskt att sitta här i studion igen. Det är riktigt härligt. Speciellt också. Du du får ju sitta och titta på mig, men jag får ju sitta och titta på dig och sen ut till den här liksom snölandskapet utanför. Det var vackert. Ja ja, kan ju tänka mig hur extra vackert snölandskapet blir med mitt ståtliga skägg. Absolut. <laughs> Absolut. Jag föreställer mig hur hur snöigt ditt skägg är när vi när du kommer hem sen. <laughs> ja, det är det blött och snöigt är problemet. Å <laughs> oh, herregud. Nej, vi måste ju även ännu en gång eh säga till att glöm inte kika Pants of Gaming när vi kommer och gästar. Glöm inte kolla på hans andra avsnitt också för han är en toppenkille, jätterolig att titta på. Jajamän och vi vill också tacka Beastreat för att vi får vara i de här fantastiska lokalerna och spela in. Ja, och ni hittar oss på sociala medier så som Facebook, Twitter och Instagram. Jajamänsan och ja, med det så säger väl vi vi Game, game over, man! Game, game over! over.